Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wa kafaa was salatu wassalamu ala nabiyil mustafa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala muhammadin wa كما صلّيتم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل والله أحد. الله صمد. لم يرد ولم يولد ولم يكن لمن قبل أحد. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul zungla tan min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fillah ta'azzami Allahu wa yahi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat sehingga pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu dalam rangka sama-sama mempelajari Nasihat nasehat yang bersumber dari Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada manusia yang kepadanya ter tertuju puncak cinta kita kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Walillah washamakallah. Pada hari ini insyaallah judul kajian kita yaitu ketika cinta melanda. Saya juga tidak tahu Kenapa minggu ini lebih banyak daripada minggu yang sebelumnya Mungkin-mungkin saja kita yang hadir sekarang ini memang benar-benar dilanda cinta <tos> Baiklah, ikhwanillah rahmatullah Mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita sama-sama diberikan pertolongan oleh Allah SWT Dalam rangka Meniti kebenaran Menuju jalan kita yang sebenarnya Ikhwakillah Rahimahullah e, Dalam kajian kita ini Ada baiknya Saya menyusun e, Sistematika penyampaian Agar dengan susunan Sistematika penyampaian ini Mudah untuk kita Membungkusnya dan masing-masing kita Membawa Ke rumah jadi materinya tidak e, bersenakan Nah untuk lebih tersusunnya materi kita Insya Allah terkait ketika cinta melanda Ini ada e, empat pembicaraan Yaitu yang pertama definisi dan pemahaman cinta Kemudian yang kedua objek cinta Dan yang ketiga aplikasi cinta Dan yang keempat waktu-waktu untuk cinta Mudah-mudahan uh, Empat uh, Susunan Dari tema Ketika cinta melanda itu Mudah untuk kita Kita bawa pulang Yang pertama Definisi dan pemahaman cinta Ikhwafillah rahimahumullah Betapa pentingnya definisi dan pemahaman tentang sesuatu, bukan hanya cinta definisi dan pemahaman itu bisa mengantarkan seseorang kepada kebenaran definisi dan pemahaman bisa mengantarkan orang ke dalam kesesatan kita ulangi sekali lagi begitu penting dan vitalnya antara definisi dan pemahaman definisi dan pemahaman itu seperti gagang pisau dan pisaunya. Kalau seandainya gagang pisaunya itu tidak ada, maka sulit kita untuk menggunakan pisau. Kalau seandainya tidak bisa kita menggunakannya, maka bisa jadi salah objek. Seharusnya bawang di dapur, jadinya orang yang kita dolimi. Jadi, ikhwafillah rahmatullah. Definisi dan pemahaman itu bisa mengantarkan orang ke dalam kebenaran, sebagaimana juga bisa mengantarkan seseorang kepada kesalahan. Di mana letaknya? Pertama, اِحْوَافِلَ رَحْمَةَ اللَّهِ letaknya pada satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan ini sangat terkenal sekali, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sanna sunatan sanna sunatan hasanatan kana lahu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunatan sayyatan, ajruha, wa ajru man amila biha rasulullah mengatakan siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang dianjurkannya sampai hari kiamat begitu juga siapa yang menganjurkan kejahatan maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang melakukan yang dianjurkannya itu sampai hari kiamat ikhwafillah rahimahullah dari hadis ini muncullah definisi dan pemahaman yang salah yaitu terkait sunnah jadi dari hadis ini muncul sebuah definisi dan pemahaman yang salah tentang tentang apa itu tentang sunnah. Sunnah itu di kalangan orang-orang yang mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala memberikan hidayah kepada mereka yaitu sunnah terbagi dua sunnah hasanah dan sunnah sejirah atau dalam bahasa yang sering dikenal dengan di masyarakat bid'ah hasanah dan bid'ah syiah. Makanya, uh, ikhwalilah rahimakumullah. Dari hadits ini muncullah pemahaman yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebenaran, sebagaimana bisa mengantarkan orang kepada kesesatan. Yang benar di dalam hadits ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan kepada kita bahwasanya Siapa yang menganjurkan kebaikan Yang mana kebaikan itu Sudah ada kode etiknya dari Rasulullah Sudah ada Perintah-perintah dan anjurannya dari Rasulullah Maka itulah orang yang menghidupkan Sunnah Rasulullah Adapun pun Sunnah Sayyid Iaitu Kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat Yang juga sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rinci dan umum. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, dari hadis ini muncullah definisi dan pemahaman yang salah yang mana sesuatu yang tidak bersumber dari Rasulullah padahal itu adalah dicela oleh Rasulullah menjadi sesuatu yang diamalkan. Ini dia muncul dari nas yang sama. Muncul dari hadis yang sama Tetapi terpecah menjadi Dua pemahaman yang berbeda Satu benar, satu salah Ini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Vitalnya definisi dan pemahaman Kalau seandainya kita salah dalam Memaknai sunnah Atau salah dalam mendefinisikan Bid'ah Maka sesuatu yang dilarang akan kita kerjakan Karena kita tidak mengetahuinya Makanya Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini di dalam hadis yang lain yaitu uh, di dalam selalu beliau sebut di dalam khutbahnya fa inna aqdaqal hadithi kitabullah wa sayral huda huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Sesuatu yang baru, tidak ada anjuran, maka itu salah. Tersesat, sesuatu yang tersesat, itu berdeneraka. Semuanya tak sebab kecualian. Sesuatu yang tidak ada anjurannya dari Rasulullah, maka itu adalah sesuatu yang salah. Nah, ikhwatulai rahmatullahi wabarakatuh, desain isi dan pemahaman. Ada lagi, ee, dari ayat juga, surat Al-Fatj, ayat ke-15. E, ayat yang ke-10, surat Al-Fatj. Ayat ke 10 Allah mengatakan Ya Allahi fauqainihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, orang-orang yang membaikkan Rasulullah SAW tersebut. Muncul definisi dan pemahaman yang tidak benar, bahwasannya dari ayat ini ditakwilkan oleh orang-orang yang tidak faham bahwasanya Allah itu tidak memiliki tangan. Karena kalau seandainya Allah memiliki tangan maka dia sama dengan makhluk. Jadi muncullah para pentakwil-pentakwil yang mereka itu jauh dari kebenaran bahwasanya Allah itu tidak punya tangan. Padahal jelas jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fath ayat ke-10, yadullah, tangan Allah. Nah, dari ayat yang sama muncul sesuatu pemahaman yang satunya benar dan satunya salah. Ini vitalnya definisi dan pemahaman. Kalau seandainya kita memahami sesuatu yang aslinya benar, memahami satu teks teksnya benar, tapi pemahamannya yang salah, maka kita juga akan salah walaupun teksnya benar. Makanya para ulama para ulama terdahulu banyak mengatakan nafsul hakurid al-bihil bawil taktik teksnya benar, nafsnya benar, tapi maksudnya salah. Nah, ini vitalnya, apabila rahmatullah, vitalnya ada validasi dan pemahaman. Begitu juga cinta, nanti kita akan melihat. Nah, yang sebenarnya di dalam surat Al-Fath ayat ke-10 ini, Allah itu benar-benar punya tanda. Allah itu benar-benar punya tanda. Abu Qutaadah, beliau adalah seorang ulama Indonesia yang memang benar makar Beliau mengatakan Allah itu memang benar-benar punya tangan Cuma Yang menjadi Pemahaman yang harus kita dalami Bahawasanya tangannya Allah Itu tidak sama dengan tangannya kita tangannya makhluk Seluruh makhluk tidak ada yang sama Makanya Laita kami kuihi syairun Sifat Allah itu dia mukhalifatun mukhalafatul lil hawadith, tidak ada sama dengan makhluk. Jangankan antara Abu Quddah mengatakan, jangankan antara makhluk dengan khaliq, antara makhluk saja sudah berbeda-beda. Antum kita masuk ke kebun binatang, kita lihat gajah. Setelah kita melihat gajah, kemudian kita lihat juga semut. Kedua-dua binatang ini sama-sama punya kepala, kepala tapi kepalanya gajah dan kepalanya semut itu berbeda. Itu baru, baru makhluk sama makhluk. Na ikwallahi rahmatukumullah. Ada juga di dalam surat uh, Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim kuntum khaira ummatin ukhrijat linna ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bersumber dari pemahaman yang salah. Ada Muhammad Al-Kandah Al-Kandahlawi dapat mimpi, menafsirkan ayat ini. Dapat mimpi, kemudian menafsirkan lewat mimpi ayat ini. Quntum kayro ukhrijat rinnas. Kalian itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, untuk beramar makruh dan nashirika. Ukhrijat keluar kerus. Dari pemahaman yang salah, ayatnya benar, tapi dari ayat ini muncul pemahaman yang salah. Definisi yang salah terkait dakwah Sehingga orang yang memahami Ayat ini dengan pemahaman yang salah Mereka keluar kemana-mana Sampai 4 bulan Sampai kemana-mana jalan-jalan Wisata Saya pernah dengar e, apa, Pengalaman seseorang yang Jalan-jalan wisata itu Ketemu sama ini Yang terbuka auratnya, Ketemu ini, mengadakan dialog dan seterusnya Hanya sebatas itu saja Itu berasal dari pemahaman yang salah bayangkan ikhwan bila rahimahumullah tentang ayat yang tertulis di dalam Al-Quran, suratnya jelas nomor ayatnya pun jelas, itu saja ayatnya benar banyak orang yang memahaminya salah apalagi teman-teman yang dirahmati oleh Allah terkait tentang cinta, yang mana definisi dan pemahaman masyarakat luas tentang cinta itu tumbuh seperti rerumput di tengah hutan lebat dan liar pemahaman definisi cinta itu tumbuh setiap minggu muncul pemahaman definisi yang aneh-aneh ada itu dari salah satu film kita tidak sebutkan judul filmnya kemudian orang yang menulisnya orang yang menulisnya juga jelas dia mengatakan cinta adalah kekuatan yang, bis, yang bisa mengubah neraka menjadi surga. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah obat, racun menjadi obat. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah iblis menjadi malaikat. Wah, oh, namazubillahirrahmanirrahim. Cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah itu. Lihat bagaimana definisi cinta yang tumbuh di kalangan masyarakat Dan ini ditonton oleh masyarakat Indonesia secara luas Dan itu diterima dengan sangat terbuka Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Dari definisi yang dibuat oleh stipulan ini Mudah-mudahan Allah SWT memberikan dia hidayah Dari definisi ini sangat-sangat jauh sekali Pertama Tumbuhnya definisi secara hawa nafsu. Dia menerjemahkan cinta dengan nafsunya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Kemudian yang kedua, definisi cinta yang dibuatnya itu menyalahi aturan yang sudah dianalisa oleh Hasan al-Shabnakah, beliau ahli ilmu dari Mesir, bahwasanya sastra bahasa tidak boleh melangkahi akidah. Walaupun sastra bahasa itu dia bisa melompat kemana mana sastra bahasa itu bisa mendekatkan timur dengan barat bisa mendepenkan antara utara dan selatan dengan sastra bahasa sastra bahasa itu bisa memperbanyak yang sedikit itu sastra bahasa makanya kita lihat ya ada di dalam, jangan kan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja, uh, hiperbola majas hiperbola uh, air matanya menganak sungai itu air matanya itu paling kalau ditampung dengan dengan gelas itu tidak sampai satu gelas tapi dalam bahasanya air matanya memanak sungai boleh? boleh Hasan Al-Munakam membolehkan itu semua asal jangan sampai melangkahi batas-batas akidah kekuatan cinta yang bisa mengubah iblis menjadi malaikat, ini sudah menyalahi aturan Al-Quran dan lisan kita sudah terlalu liar untuk mendefinisikan itu kekuatan yang bisa mengubah malaikat iblis menjadi malaikat itu kekuatan apa kekuatan apa yang bisa mengubah sedangkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat itu tercipta dari cahaya yaqalu nama yuqrul sedangkan iblis terbuat dari api dan dia itu sombong dia mengatakan kepada Adam Sesungguhnya ada, khalaqtuhu min dhin wa khalaqtanī min nār. Cuba dua makhluk Allah yang sangat sangat sangat berbeda, satunya surga dan satunya neraka. Dan itu yang dibalik-balikkan oleh definisi cinta. Nauzubillahi minzalik. Nauzubillahi minzalik. Iqwallahi ini vitalnya ada definisi dan pemahaman. Apalagi ya, iqwallahi rahmatakumullah sesuatu materi yang tidak tercantum di dalam lalu Quran kemudian kita definisikan sendiri-sendiri itu bakal tumbuh sebanyak bintang di langit definisinya tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah mau mana yang kita pilih ada juga yang mendefinisikan cinta itu rasa untuk memiliki rasa untuk memiliki apa memeluk dan memandang kenapa Kakak lakukan itu karena cinta kepadamu Wah Itu Naud Bilahim zalim Ketika cinta Didefinisikan dengan rasa Memiliki atau memeluk Memandang dan seterusnya Maka definisi itu Sudah menginjak-injak kalimat Yang sudah diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Istaku fin nisa' Fa innakum ittaqattumun nabi'a minallah wa tahlaltum furujahunna bikalimatillah katublah kalian itu dengan perempuan kata Rasulullah kalian itu mengambilnya dengan dan di bawah jaminan Allah dan kalian halalkan farji mereka farji kemaluan mereka kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah Lewat akar kita sucikan, kita anung, kita muliakan perempuan. Itu mana perempuan yang perempuan yang mulia itu perempuan yang dihalalkan dengan nama Allah, bukan dihalalkan dengan hitungan rupiah. Ada perempuan yang harganya 1.000, 1.000 apa 150.000, ser ribu, ada yang harganya 3 juta. Apa, e, 300 ribu dan seterusnya ada yang gratis modal wabaku saja na'udzubillah jadi e, yang tidak ada harga hanya sama sekali tidak ada harga sedangkan perempuan yang mereka itu dihalalkan dengan nama Allah maka itulah manusia perempuan yang mulia nah ikhwafillah rahmatullah ketika cinta itu didefinisikan dengan oh e, Memandang wajahmu Itu adalah tanda cinta Misalkan Maka Ini juga sudah menginjak injak Kalimat yang ada di dalam Al-Quran Surat Nur ayat 30 dan 31 Bismillahirrahmanirrahim Qullil mu'minina Yaguddu min abu sarihim Wa ispatuhul ujah Wahai Muhammad Katakan kepada orang-orang yang beriman Agar mereka itu menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Nah ini adalah definisi cinta yang salah. Cinta adalah rasa memiliki. Sedangkan memiliki, memiliki lawan jenis itu setelah kita menikah. Setelah kita halalkan dengan nama Allah. Kita boleh mengandang perempuan. Itu dengan setelah kita menikah. Nah ikhwafillah rahimahumullah. Dan menjaga kemaluannya. Rasulullah SAW mentahdir kita bahwasanya orang yang melakukan Perbuatan nista Maka kalau seandainya dia beriman Maka tatkala dia melakukan Perbuatan itu Ketahuilah sesungguhnya imannya sudah lepas Bayangkan Ini imannya sudah lepas Tidak ada, kosong kosong Non aktif iman imannya non aktif Imannya non aktif Bayangkan kita bersyahadat, kita sholat, kita zakat Tetapi melakukan perbuatan nista Maka iman kita non aktif Tidak ada, kita terus tercampur Kemudian iman itu akan kembali setelah perbuatan itu selesai Jadi iman itu kembali Jadi walaupun iman itu lepas Dia akan datang lagi karena perbuatan nista itu Tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya Dari akidahnya, tidak Tetapi dia sempat lepas Tempatan aktif, makanya Rasulullah mengatakan uh, juga hadis ini juga dibaca oleh uh, Syekh Siranda. Apa kata Rasulullah? Kebanyakan manusia itu masuk ke dalam neraka karena dua lubang, itu lubang apa? Uh, mulut dan lubang kemaluan. Lubang mulut dengan riba. Namimah enggak mengadu domba dan tunggu jing lubang kemaduan dengan berzina. Infa Nah, antara definisi dan pemahaman adalah satu rangkaian yang memang benar-benar kita telaah, yang benar-benar kita teliti. Makanya infa agama Islam itu agama yang teliti. Para ulama termasuk di dalam kitabnya Abi Nuruddin, beliau mengatakan dalam kitab fi hifz sunnah nabawiyah menjaga hadis-hadis Rasulullah para ulama mengatakan laulal isnad fil islam laqala man syaa kalau seandainya tidak ada referensi dan tidak ada rujukan di dalam Islam tidak ada periwayatan di dalam Islam maka siapapun akan bisa berkata apapun jadi siapapun akan bisa berkata apapun kalau seandainya tidak ada referensi dan rujukan, siapapun jadi ee, tukang kursi itu bisa jadi ustaz kalau tidak ada berbicara dengan referensi para penyair Arab ini bukan dari hadis penyair Arab mereka mengatakan al-qawlu bila dalilin kal kalwaladi bila walidin perkataan dengan tanpa dasar Maka itu seperti seorang anak dengan tanpa ayah. Tidak terkontrol. Nah, Ibu bila rahmatullahi wabarakatuh. E, begitu pentingnya definisi dan pemahaman kita terhadap cinta. Seperti yang kita sudah lihat. Banyak yang menggambarkan e, Al-Quran dan hadis. Padahal itu Al-Quran dan padahal itu hadis. Tetapi cara pahamnya tidak benar. Maka hadis yang diamalkan pun juga tidak benar. Katakanlah, lihatlah di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan uh, di dalam Al-Quran, "Kuduni'at Sajibul Kuk", berdoalah kepada Aku, maka Aku akan mengijabahmu. Ada penjelasan dari Syifulan ketika menjelaskan tentang ayat ini, kemudian ayat Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan siapa yang bersedekah satu maka akan mendapatkan kebaikan sepuluh maka dengan sangat enaknya orang mengatakan sedekahkanlah sedekahkanlah hartamu kemudian itu akan kembali menjadi sepuluh kali sepuluh kali lipat itu ada teori ini sedang berkembang di Indonesia sedekahkan satu maka akan mendapatkan sepuluh dalilnya apa Dalilnya di dalam hadis yang terjadi antara Rasulullah dan Ali ketika bersedekah forma kemudian kembali kepadanya sembilan dia protes mana satu lagi? Karena Rasulullah pernah mengatakan siapa yang bersedekah satu maka akan mendapatkan sepuluh. Kemudian kalau seandainya kita pingin mobil sedekah keinfak akan motor kerana akan kembali kepada kita sepuluh kali lipat kali lipat. Ini pemahaman ini sedang berkembang. Dari mana? Odooni as-sajibatu. Setelah berinfak, minta kepada Allah. Kalau padahnya Allah tidak beri komplais, ada manusia yang hina, yang hina, dia mau komplain sama Allah. Na, Allah lebih hebat. Jangankan, Bapa Bila jangankan infak yang memang benar-benar Allah akan menggantikan itu, walaupun itu dalam bentuk materi atau kebaikan dan pahala. Jangankan yang seperti itu saja. Orang yang beramal soleh saja, bisa Allah masukkan ke dalam Neraka dengan kesombongan dan dengan hak patennya Allah. Ini kita sedekah kemudian tidak kembali kepada kita kemudian kita mau komplit kepada Allah itu pemahaman ini sedang berkembang. Jadi siapa yang mau kaya banyak bersedekah. Jadi sedekah itu untuk kaya lah. bukan untuk Allah. Sedangkan Allah Subhanahu Wataala mengatakan wa alfiqumimma ruzaknahu infakkanlah atas apa yang sudah kami rezekikan kepada. Infak itu karena Allah bukan karena untuk mendapatkan kembalian. Kalau seandainya sedekah infak untuk mendapatkan kembaliannya, maka itu e, amalan yang tercela. Kenapa? Karena ulama meletakkan termasuk Ibnu Taimiyah syarat mutlak diterimanya amal yaitu pertama ikhlas. Itu ikhlas karena Allah, bukan karena meminta balasan. Nah, Iqbal rahimatullah Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari definisi dan pemahaman tentang apapun itu baik Al-Qur'an dan hadis termasuk juga cinta sehingga kita terjauh dari kesesatan dan pemahaman yang salah. Iqwallahu rahmattullah. Para ulama bahasa mereka meletakkan definisi tentang cinta yang kemarin sudah kita bahas sedikit yaitu zikrul mahbub ada da'afasihi, yaitu menyebut orang yang kita cintai dengan sebanyak nafasnya. Jadi cinta itu adalah menyebut-nyebut orang yang cinta terhadap sesuatu dia banyak menyebutnya. Dan cinta juga perasaan suka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meluruskan pemahaman ini lewat hadisnya muta'af alik. Muta'af alik itu lebih tinggi daripada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lebih tinggi daripada Muslim. Kenapa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tapi Muslim tidak tidak sepakat dengannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tapi Bukhari tidak sepakat dengannya. Itu derajatnya berbeda. Dengan hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan satu lafaz yang sama. Jadi ini muttafaqun alaih. Jadi Bukhari dan Muslim mereka sepakat bahwasanya hadis ini memang benar-benar dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan Salatun man kunna fihi wajada halawatan iman ay Allahu wa rasuluhu ahabba ay Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma thi wahuma wa ay yuhibbal la yuhibbu illa illa lillah wa ay fil kufri kama yakrahu ay yuqzafa fil nar muttafaqun alaih ada tiga orang yang akan merasakan yang akan bisa mencicipi manisnya iman ini apa e, pemahaman yang diluruskan oleh Rasulullah terkait cinta pemahaman yang diluruskan oleh Rasulullah terkait cinta ada tiga orang yang akan bisa merasakan betapa manisnya iman jadi kalau Syekhul Saimin menjelaskan di dalam Riyadul Solifin e, manis iman disini bukan manisnya gula Bukan manisnya madu. Tetapi manis kelezatan atas keimanan kita terhadap apa yang kita amalkan dari hadis ini. Yang pertama, siapa yang akan bisa merasakan manisnya iman? Yaitu orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Lebih dari segalanya. Orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Itu ikhwafillah rahimahumullah. Di dalam uh, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih dari segalanya. Umar bin Khattab, beliau pernah berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Wallahi la anta ahabdu Ahabdu Ilaiya min kulli shayin illa nafsi Ya Rasulullah Sungguh aku mencintaimu Lebih dari segala sesuatu Tapi kecuali diriku Jadi Umar bin Khattab Dengan bahasanya yang lukuh Beliau mengatakan Ya Rasulullah Aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu Tetapi kecuali diriku Kata Rasulullah Wahai Umar Allahи layumnu احدهكم حتى اكون احب اليه من Wahai Umar, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai diriku lebih dia cintai daripada segala sesuatu sampai dirinya sendiri. Jadi cinta kepada Rasulullah di atas cinta segala. Ихуа биля рахмату Orang yang akan bisa merasakan manisnya iman Adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulullah Lebih dari segala sesuatu Tetapi Fakta yang kita dapatkan Di dalam kenyataan Kehidupan kita bahwasannya lisan kita berucap bahwasanya Kita benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah Lebih dari segala sesuatu Tetapi kita tidak dapatkan itu dalam bentuk perbuatan banyak orang yang mengatakan aku cinta Allah aku cinta Rasulullah tetapi apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan nanti kita akan bisa melihat bagaimana bentuk bentuknya kemudian yang kedua waaiyuhebal marbu layuhebu illallah tidak mencintai seseorang kecuali cintanya itu karena Allah hadis yang diberikan oleh Muslim Rasulullah mengatakan, "Saba'atun yuzhilluhum Allahu yawma Ada 7 orang yang bakal mendapatkan naungan di akhirat kelak. Yaitu salah satunya dari yang 7 itu, rajulani tahabbani fillah. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah dan berpisahnya karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah. Allah. Nah, Sebagai tidak apa-apa kita ulang karena sebagian nikah kita ada yang tidak hadir kemarin yaitu penjelasan dari Syekh Husain terkait kita mencintai seseorang atau kita mencintai Rasulullah banyak e, terjadi kekeliruan salah satu di antaranya adalah kita kata Syekh Husain lil ashab yuhibuna yuhibuna Rasulullah sallallahu taala ma'a Allah wala yuhibbuna rasulullah wala yuhibbuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam billah kita sangat amat sayangkan kata Syeikh Utsaimin kebanyakan orang-orang mencintai rasulullah itu beserta Allah tidak mencintai rasulullah karena Allah itu berbeda jadi sebahagian teman kita sudah ada yang mendengarkan kemarin bahwasanya Syeikh Utsaimin menjelaskan dan ini baru kita dapatkan bahasanya kebanyakan orang mencintai Rasulullah beserta Allah bersama Allah tidak mencintai Rasulullah karena Allah jadi ikhwalilah yang kita kita cintai dari Rasulullah itu bukan uh, bukan uh, zatnya bukan orangnya semata bukan orangnya semata tetapi mencintai Rasulullah SAW sel karena Allah mencintai Rasulullah karena Allah dengan mencintai Rasulullah itu berbeda. Kalau mencintai Rasulullah, kalau mencintai Rasulullah itu kita menjadikan Allah itu dua. Menjadikan cinta kita itu syirik di dalam cinta. Antum harus bedakan. Mencintai Rasulullah bersama Allah syirik. Mencintai Rasulullah kemudian mencintai Allah itu syirik. Tetapi mencintai Rasulullah karena Allah itu baru tepat. Nah itu di khawamilah rasulullah. Begitu juga selain Rasulullah mencintai seseorang itu karena Allah. Di mana letak cinta seseorang itu karena Allah? Cinta seseorang karena Allah itu karena ketaatannya Jadi cinta yang diridhai oleh Allah Subhanahuwataala. Adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah nah, Itu cinta yang dirudai Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Dan Membenci apa yang dibenci oleh Allah Serta Mencintai apa yang dibenci oleh syaitan nah, Itu rumus cinta itu Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Membenci apa yang dibenci oleh Allah Dan mencintai apa yang dibenci oleh syaitan Itu rumus cinta jadi mencintai apa yang dicintai oleh Allah itu hadis yang diriwayatkan eh, yang ada di dalam Arba'in Nawawi uh, kalau seandainya kalian itu uh, apa memusuhi waliku faqad adantu bil harb siapa yang man adali walian itu dalam hadis Arba'in Nawawi periksa nanti ketemu man adali walian faqad adantu bil harb siapa yang memusuhi wali ku, maka akan aku pandangkan bendera peperangan kepada Allah. Kepada orang yang memusuhi wali-wali Allah. Orang yang memusuhi Rasulullah, akan Allah kibarkan bendera peperangan. Orang yang memusuhi wali-wali Allah, akan Allah kibarkan bendera peperangan. Di wali Allah itu... Itu dijelaskan oleh para ulama wali-wali Allah itu adalah jabatan yang diletakkan oleh Allah, jangankan orang lain, orang yang bersangkutan pun tidak tahu bahwasanya dia adalah wali Allah. Itu itu harus diluruskan. Wali Allah adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Jangankan orang lain, dirinya sendiri pun tidak tahu bahwasanya dia adalah wali Allah. Yang jelas, ciri-cirinya bertakwa kepada Allah. Tidak pernah melakukan yang diharamkan oleh Allah. Selalu cinta kepada amal pembuatan yang dianjurkan oleh Allah. Nah, Iqafillah rahimahumullah. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian, membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT. Itu adalah hukus cinta. Rasulullah pernah bertanya kepada setan. Itu... Uh, Setan diamanahkan untuk jujur itu saja kepada Rasulullah. tanyakan kepada setan, siapa manusia yang paling dia benci diantara dan nabi adam sampai manusia generasi terakhir, manusia yang paling dibenci oleh setan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mencintai yang dibenci oleh setan adalah rasa cinta yang tepat. Rasul, uh, setan itu sangat benci dengan Rasulullah, sedangkan kita Cinta kepada Rasulullah. Jadi mencintai seseorang karena Allah adalah uh, orang kedua yang bisa merasakan mencicipi manisnya iman. Wa ayakuroh habilku fikam ayakuroh muayyukuzafafinar. Kemudian orang yang ketiga yang akan bisa merasakan manisnya uh, iman adalah orang yang benci, tidak mau masuk ke, ke dalam agamanya yang dulu, yaitu agamanya yang jahiliyah ada orang masuk orang Non Islam masuk ke dalam Islam. Kemudian dia benci masuk kembali kepada apa agamanya yang dulu. Seperti dia tidak mau dibakar oleh api. Jadi kebenciannya, ketidakmahuannya terhadap masuk kepada agamanya yang dulu itu ta'ubahnya, tidak maunya dia masuk ke dalam api sama saja. Dan bahkan kalau saudanya diajukan dua pilihan, mana yang kamu pilih? Mana yang kamu pilih? Api? api atau agama Allah dia memilih agama dia memilih agama Allah nah kalau seandainya dia, dia dipilihkan di, diberi pilihan kamu masuk uh, agama yang dulu atau agama yang sekarang tetapi bagi api dibakar itu sudah terjadi di dalam surat al, al buruj itu antum sudah pernah dengar cerita uh, Ashabul Ukhdud orang yang dia apa cerita orang yang dibakar saul uqud dalam surat al-buruj annar dhati waqud idhum 'alayha qa'ud wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud yaitu cerita orang yang diberi dua pilihan mau hidup atau mati dia pilih mati karena kalau seandainya dia pilih hidup ikut agamaku kata raja ketika itu kalau seandainya ingin memilih mati, ingin memilih agama Allah, maka masuk ke dalam api yang sudah minyak panas yang sudah digerah, yang sudah di yang sudah mendidih. Dia memilih uh, api yang sudah uh, apa? minyak yang sudah mendidih. Karena itu adalah jalan kebenaran Makanya Ifa filan rahimahullah, ini juga pernah terjadi ketika eh uh, uh, Bilal bin Rabah diperintahkan oleh uh, oleh Majikannya untuk masuk ke dalam lata dan kuzar kembali, masuk ke dalam agama berhalanya kembali. Kemudian diberi dua pilihan, engkau aku bebaskan dari azabku kata Maya, e, apa majikannya bilal. Kemudian diangkat batu besar ke dalam hinggah atas perutnya bilal terpulang dia memilih maut daripada dia masuk ke dalam agamanya yang dulu bahkan dia mengatakan ahad katakan lata dan uzah dia mengatakan ahad katakan lata dan uzah dia mengatakan ahad sampai sampai uh, bila lebih lemah kebunyiannya di sisi Allah سبحانه و تعالى sendalnya didengar oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di dunia tetapi sudah terdengar di surga uh, terus suara terompanya sampai sampai Umar bin uh, Abu Bakar berkata kepada apa kepada kaupunya demi Allah kalau seandainya majikan Bilal bin Robah menjual dua kali lipat dengan harga yang aku beli sekarang maka akan aku beli dengan tanpa tawar-menawar jadi majikan siapa itu majikan Bilal bin Robah membeli, menjual Bilal bin Robah dengan harga 1 dinar dan itu pun dia tidak percaya ada orang yang mau membelinya dengan harga 1 dinar Majikahnya tidak percaya Bilal bin Ropah yang tidak berdaya ini Yang yang jelek ini, yang hitam ini Yang kalau seandainya dilihat oleh perempuan Tidak ada yang tertarik Tapi kalau bidadari, berkerumun <guluh> Kalau perempuan dunia, tidak ada yang suka dengan Bilal bin Ropah Kenapa? Karena wajahnya yang jelek Tapi bidadari Berebut untuk mendapatkan hilang bilal. Nah Tidak percaya Kemalikan Bilal itu, mau ada orang yang membaut, mau membeli dengan 100 dinar. Apa kata siapa? Abu Bakar. Ya, saya akan beli dengan harga 100 dinar. Dan bahkan, demi Allah, kalau seandainya dia menjual dengan harga dua kali lipat dari itu, maka aku akan membelinya dengan tanpa tawa menawar. Bayangkan. Itu kemuliaan Bilal bin Robah yang mempertahankan keislamannya. Maka, Bilal bin Robah sudah pernah mencicipi manisnya iman. Mula-mula kita seperti itu. Minalahmukhdu Allah. Itu terkait tentang eh, pemahaman eh, definisi dan pemahaman vitalnya definisi dan pemahaman serta pemahaman yang lurus terkait cinta, yaitu yang sudah dipaparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu cinta kepada Rasulullah, kecinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta seorang karena Allah dan cinta kepada agama Allah lebih dari segalanya itu definisi cinta yang diluluskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita selesai definisi dan pemahaman cinta, kemudian yang kedua masuk kepada objek cinta. Nah, iku filahimullah. Objek cinta ini terkait dengan objek cinta yaitu ke mana kita tambatkan perasaan cinta ini? Kemana akan kita tambatkan? Maka Allah Subhanahu wa taala Menerangkan di dalam surat Ali Imran ayat 14 Bismillahirrahmanirrahim zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa wal banin wal qanatirul muqantharah minadh-dhahab wal husnul ma'ad demikian datang kepada oleh Allah kepada manusia secara fitrah dan alami yaitu cinta kepada pasangan kepada perempuan laki-laki kepada perempuan Perempuan kepada laki-laki. Kalau ada laki-laki sudah suka sama laki-laki dengan perasaan yang seperti perempuan itu penyakit Dan bahkan kalau ada jenis ada jenis itu cuma dua, kalau dah perempuan atau laki-laki. Kalau ada jenis di antara laki-laki dan perempuan itu tidak masuk dalam hitungan. Kalau kalau kalau sholat jenazah mau sholatnya gimana? Kalau ini e, misalkan mau dikafan kan kafannya gimana? Atau dalam warisan yang tidak tersebut. Tidak ada warisan. Kalau dalam warisan itu, al-halil al al al waris itu cuma laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan. -laki. Tidak ada. Saudara-saudara manci atau saudari. Tidak eh, ada. -da Jadi, Zuyin al-innati syahwati minan nisa. Jadi, objek cinta itu, Secara fitrah dan alami, Allah Subhanahu Wa Taala Zuyin al-innati habbul syahwati minan nisa. Itu, kepada lawan jenis laki-laki dan perempuan, perempuan kepada laki-laki. Walidinin kepada anak. Ikhwabilillah rahmatullah satu satu jawaban yang tepat, satu-satunya jawaban yang tepat kenapa orang tua cinta kepada anaknya? Karena Allah yang menetapkan. Karena Allah yang menetapkannya Allah yang menitipkan rasa cinta kepada seorang uh, apa? Seorang uh, laki uh, seorang bapak atau seorang ayah kepada anaknya. Seorang ibu kepada anak itu Allah yang yang menghaturkan sudah Allah cintakan bodinya. Wal qanatirul muqaddarah min az-zahab wal fidda harta yang banyak berupa emas dan perak. Saya mau bertanya, ada yang tidak suka dengan emas? Jujur saya tidak suka dengan emas. Kalau emasnya itu palsu. <tuh> Tapi kalau emas asli insyaallah suka juga. <tuh> nah, tidak ada yang tidak suka dengan harta. Semuanya suka dengan harta. Nah, itu adalah objek kita secara alami dan sekunder. Nanti kita akan, akan kita perbedakan ber, berbeda ikwal filah Rasulullah, objek cinta secara fitrah dan objek cinta secara syar'i. Itu berbeda. Kalau yang kita bicarakan sekarang ini adalah objek cinta secara fitrah. Walaupun terambil dari Al-Qur'an ayat ke-14. Jadi ini secara fitrah. Belum ada belum ada apa? rumus-rumus yang benarnya. Ini hanya secara secara global. Kira-kira okay mudah mudahan dipahami seperti itu. Yang pertama lawat jenis, kemudian kedua yang harta yang banyak berupa uh, apa emas dan perak, wal kailil musawwamati wal an'ami wal haraf dan binatang ternak uh, kuda yang gemuk, binatang ternak serta kebun, yaitu itu juga harta yang banyak. Karena di zaman dulu belum ada fortuner, belum ada alp, makanya alp zaman dulu yaitu kuda. Fortunernya zaman dulu, yaitu ontar. Gak ada. Pesawatnya dulu gak ada. Nah, itu sudah harta yang paling banyak sekali. Makanya Rasulullah mengatakan, selalu Rasulullah mengiming-imingi perkuatan yang baik dengan harta yang banyak ketika itu berupa ontar merah. Jadi, harta yang tertinggi ketika itu ontar merah. Makanya di dalam Al-Quran gak ada tersebut. Wah, ini kok... Iming-imingnya dengan harta yang banyak bukan dengan ini ya bukan dengan fortuna atau apa. Karena memang tidak ada, tidak tidak ada. Nah ada pun emas dan perak itu sudah ada dari dulunya, makanya dia tersebut. Nah makanya Rasulullah itu selalu mengiming-imingi perbuatan yang baik dengan onta atau kuda. Rasulullah mengatakan li ayah ya Allah bika rojulan wahidan fairun lakamin hamrin min hamrin niat. Seorang laki-laki yang mendapat hidayah melalui melalui perantara denganmu. Maka engkau sudah mendapatkan lebih baik daripada onta merah. Lebih baik daripada dunia serta isi isinya Itu iming-iming dari Rasulullah. Kalau seandainya kita berdakwah, dengan dakwah kita itu ada yang mendapat hidayah. Itu luar biasa. Makanya Ustaz Armin, rahimahullah, beliau berterima kasih dengan orang yang mau menerima nasihatnya. Orang yang dinasehati itu bingung. Aduh, Ustaz, kok oh, Ustaz yang berterima kasih? Seharusnya saya yang berterima kasih karena saya dinasehati oleh Ustaz. Ustaz, artinya dia dipeluknya, gitu, dipeluknya. Tidak, saya yang berterima kasih karena lewatmu aku mendapatkan dunia serta isi-isinya. Wah itu, beliau memahami hadis yang tadi. Nah, ibu bila rahmatullah, objek cinta, uh, harta yang banyak, kemudian anak. Uh, danika matangul hayatid dunya dan itulah yang semuanya yang kita sebutkan tadi lawan jenis anak harta emas dan perak semuanya itu adalah madangul hayatid dunya kesenangan kesenangan dunia jadi itu kesenangan dunia semua anak istri harta itu adalah komponen kesenangan dunia tetapi wa billahi rahmatullah wallahu 'indahu husnul ma'ad ini Kontrol, remon kontrolnya di sini. Remon kontrolnya di sini. Remon kontrolnya pada ayat tertutup, yaitu: "Wahyu, Engkau kesenul maal, sedangkan Allah memiliki sebaik-baik tempat kembali. Sehebat apapun kesenangan dunia yang engkau miliki itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah di akhirat kelak untuk orang-orang yang beriman dan bertawaf. Ya Rasulullah. Kita akan lihat satu persatu. Tadi objek cinta secara fitrah. Kita akan meluruskan satu persatu dengan kendali Al-Qur'an dan hadis mudah-mudahan objek cinta yang secara fitrah tadi tidak kita cintai secara membabi buta. Itu harus ada ada ada kontrolnya, kontrolernya. Yang pertama apabila Rasulullah terhadap perempuan cinta terhadap lawan jenis laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki itu sangatlah berhati-hati kalau seandainya yang kita cintai itu adalah perempuan rupa istri kita maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yawma surat uh, abasa yawma yafirrul marhum min akhi wa sahibatihi wa umihi wa wabihi wa, wa sahibatihi Wabani. Kalau seandainya perempuan yang kita cintai itu adalah ibu kita, atau kalau seandainya perempuan yang kita cintai itu adalah istri kita, maka mereka semuanya itu akan lari, tidak mengudukkan kita lagi ketika di akhirat kelak. Kalau seandainya cinta kita itu tidak berdasarkan keimanan dan ketakwaan, bahkan mereka akan menjadi musuh bagi kita. Makanya Allah mengatakan inna amwalakum wa auladakum fitnatul harta anak itu cobaan bukan iman jangan kita salah faham anak itu dimaksudkan cobaan kalau seandainya lulus dan cobaan itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab kapan cobaan itu bisa menjadi nikmat kalau seandainya lulus ujian kalau seandainya tidak lulus maka menjadi azab inna amwalakum wa auladakum fitnatul Harta dan anak itu cobaan bukan nikmat tetapi cobaan itu bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab. Na'ikullah wa rahmatullah. Kalau seandainya cinta kita kepada perempuan yang dia itu adalah istri kita atau ibu kita, maka dia di akhirat kelak akan bisa menjadi orang yang mencela kita atau bahkan orang yang akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Kalau seandainya cinta kita itu tidak berdasarkan keimanan dan ketakwaan dari mana kita tahu? Dari surat Zubhruf. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-akhillah. Yawmahizin Ba'aduhum liba'adin aduh Illal-muktaqid. Orang-orang yang bersahabat ketika di dunia mereka akan saling bermusuhan di akhirat. Kalau seandainya bersahabatan di dunianya itu bukan karena ketakwaan. Bapak, teman-teman. Ya'afillah. Alhamdulillah seorang anak dia akan memprotes ketika dia mau dicampakkan ke dalam api neraka dia akan protes selama saya hidup saya tidak pernah dikenalkan dengan Al-Qur'an saya hanya diperdengarkan dengan dangdut selama ketika di umur-umur 7 tahun saya tidak pernah dipanjurnya untuk disuruh melaksanakan salat Sebelum umur tujuh tahun, saya tidak pernah diperintahkan yang untuk sholat. Setelah saya remaja dan tua, tidak pernah dikenalkan dengan agama. Protest, "Inna abwaarakum wa auladakum fitnatul lakum." Yang kita itu sudah mau apa, mau sampai ke pintu surga, dipanggil lagi, hey, ini anak kamu ya?" Ya, ini ada nyangkut dulu. Bisa seperti itu. Ya Allah, bila Allah. Nah, kalau seandainya yang kita cintai itu adalah istri kita dan cintanya bukan karena ketakwaan dan karena Allah maka juga akan kita lari. Yaumah yafirul murt, um. semuanya akan menjauhi. Tidak ada yang diharapkan di akhirat kelak. Jadi Ikhwalah rahimullah. Bohong belaka kalau seandainya kita mencintai pasangan kita cintanya itu yang bukan berdasarkan karena Allah. Itu bohong-bohong belakang. Makanya saya terlalu pesankan kepada ibu-ibu itu di pengajian. Ibu-ibu ta'lim. Ibu-ibu khawatirlah kalau seandainya suami ibu tidak takut dengan Allah. Kalau seandainya suami ibu takut dengan ibu, maka khawatirlah. Kenapa? Karena ibu tidak bisa melihat suami setelah keluar fagan apa yang dia lakukan dia ibu tidak tahu tapi kalau seorang suami seorang laki-laki yang takut kepada Allah di manapun ia terjaga kenapa karena dia merasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah ikhwah fillah rahmattullah cinta kepada lawan jenis yang bukan berdasarkan karena keimanan dan ketakwaan maka kecintaan itu akan menjadi buah permusuhan di akhirat kelak Sayang, seribu sayang, teman-teman yang dilangkapi oleh Allah. Kalau seandainya ada seorang suami yang gelisah ketika istrinya sakit. Yang dia itu meliburkan jam kerjanya ketika istrinya terbaring di kamar. Yang ketika istrinya dalam keadaan sulit, dia pun ikut merasakan sulit itu sayang titik saya kalau seandainya hanya seperti itu sedangkan ketika azab ketika melihat orang yang butuh pertolongan tidak dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan maka itu adalah cinta cinta fana murgana cinta yang tidak sebenarnya kenapa karena kalau seandainya kita menganjurkan kebaikan-kebaikan amal yang soleh kepada istri kita. Maka dengan amal soleh itu Allah akan pertemukan kita kembali dalam cinta yang abadi kelak di akhirat. Itu dibuktikan oleh Allah di dalam surat ar raad ayat 23 dan 24. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sabar. Kemudian orang-orang yang berinfak dan melaksanakan sholat. mereka itu akan dikumpulkan bersama bapak-bapak mereka, bersama anak-anak istri mereka. Itu akan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Nah, kalau seandainya cinta kita itu bukan karena Allah dan bukan karena ketakwaan, maka kita akan berpisah di akhirat kelak sebagai seorang musuh yang memusuhi satu di antara kita itu. Inna rahmatullah, cinta kepada lawan jenis Inti daripada cinta hakiki kepada kepada istri, istri kepada suami, suami kepada istri. Inti daripada cinta hakiki adalah menganjurkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah cinta yang sebenarnya kepada istri kita, cinta yang sebenarnya orang yang benar-benar paham -benar dan pemahamannya yang benar adalah menganjurkan istri kita untuk selalu melakukan uh, amal ibadah yang amal ibadah, amal yang soleh dan selalu menunaikan kewajiban kepada Allah swt. Itulah cinta yang sebenarnya, cinta-cinta yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Kemudian uh, apa cinta kepada anak-anak objek cinta kepada anak seperti yang sudah kita e, apa, jelaskan tadi bahwasanya anak itu adalah cobaan dan di dalam surat Taubah ayat 24 Allah Subhanahu Wa Taala wahai Muhammad katakanlah kepada mereka mana yang lebih kalian cintai Bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, apakah Allah dan Rasulnya yang lebih kalian cintai? Kalau seandainya uh, anak istri kemudian keluarga lebih asyirat kemudian harta wa bijaratul takshouna kasanha, o matakinun taradounha, rumah-rumah yang kalian cintai, kalau seandainya kesenangan dunia itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul dan Rasulnya. Watarah bahu hatta yak dia Ingatlah maka akan datang sebuah urusan dari Allah Subhanahu Wataala. Yang urusan itu adalah peringatan yang keras berupa azab dari Allah Subhanahu Wataala. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, objek cinta kepada anak juga demikian. Dikontrol oleh keinginan Allah Subhanahu Wataala. Allah menginginkan kita bertanggungjawab dengan anak kita. Bertanggungjawab. Tentang agamanya, kita ajarkan sholat, kita ajarkan uh, wudu, kita ajarkan uh, puasa, kita ajarkan apa-apa yang perlu ditunaikan olehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya uh, almal, cinta kepada harta. Di dalam Quran Al-Fajr ayat ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًا جَامِعًا dan kalian itu sangat mencintai harta cinta yang berlebih-lebih Nah, ikhwafillah rahmatullah bagaimana cinta yang sebenarnya terhadap harta orang yang mencintai hartanya adalah orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah terkait hak-hak Allah dengan hartanya jadi orang yang orang yang mengeluarkan zakat Orang yang mengenyangkan orang yang lapar. Orang yang berinfak ke panti sosial. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka mereka itulah yang mencintai hartanya yang sebenar-benarnya. Karena yang mereka belanjakan itu akan kembali kepadanya dalam bentuk tabungan. Akan kembali dalam bentuk tabungan. Makanya Iqafillahirrahmanirrahim Mohon maaf. Saya pernah dalam tanda kutip memarahi istri. Ketika kita ingin berinfak misalkan 10 ribu kemudian beliau mengatakan terlalu terlalu banyak. Sedekahkan saja 5.000, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya pemahaman yang tidak tepat yang perlu kita ajarkan. Kenapa? Karena eh, kalau seandainya kita mengurangi apa? Eh, jumlah bilangan yang akan kita invakan dan keikhlasan kita itu sama saja dengan mengurangi tabungan yang akan kita ambil nanti di akhirat kelak. Karena yang kita belanjakan dalam nama Allah itu akan kembali dalam bentuk tabungan dalam bentuk pahala dan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim Allah. Kemudian Allah Subhanahuwataala mengatakan. Watuhebunal aji lah surat Al-Kiam ayat 20 dan kalian itu akan mencintai sesuatu yang fana yaitu dunia kita itu akan mencintai dunia mencintai harta sesuatu yang fana tidak akan sampai kepada liang lahat di dalam surat Al-A'la Allah swt ala mengatakan Baltufirunal hayatat dunya walakhir tufiruwaqo dan kalian itu akan mencintai dunia sedangkan akhirat lebih kekal dan lebih baik Khairu wa abdoh lebih baik dan lebih terkawal. Nah, ikhwahilaharohmi Allah objek-objek cinta itu adalah seperti yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala di dalam surat Al Imran ayat ke 14 berupa anak istri berupa harta berupa ketenangan dunia semuanya. Tetapi ketahuilah bahwasanya Allah subhanahuwataala memiliki tempat sebaik-baik tempat di akhirat Allah dan semuanya itu dalam kontrol syariat. Kalau seandainya semuanya itu tidak di dalam kualosarian, maka kita akan terjatuh kepada definisi dan pemahaman yang salah, sehingga yang yang seharusnya kita cintai dan kita mendapat pahala, bahkan sebaliknya kita mencintai tetapi mendapat mendapat sesuatu yang tidak baik, yaitu dosa. Nah, ikhwalulah Kamilullah. Kemudian selanjutnya terkait cinta ini, Allah Subhanahu Wa Taala. ...juga menjelaskan kepada kita... ...dari objek-objek cinta... ...yang sudah diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...ada... ...cinta yang terlarang. Jadi... ...teman-teman yang dirahmati oleh Allah... ...dari objek-objek cinta... ...yang sudah kita sebutkan tadi... ...anak, istri dan seterusnya... ...ada... ...cinta yang terlarang. Kaedah umumnya... ...adalah... ...mencintai seseorang di luar di luar batas dan kaedah syariat kalau kita sudah melampaui batas dan kaedah syariat maka ketahuilah cinta itu sudah terlarang baik apapun itu dan nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Yusuf ayat ke-30 wa qala niswatul fil madinah imraatul aziz turawidhu fataha an nafsihi waqad qad shaghafaha ubba inna lananraha fi dhilalil Sesungguhnya istri Aziz yaitu uh, wazir perdana menteri dari Mesir Zulaikha mencintai Yusuf dengan percintaan yang salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad hamma bihi hamma bihi wa hamma biha. Su -su, keduanya sudah sama-sama mau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara keduanya itu furhan rabbi tanda-tanda kebesaran Allah sehingga tidak terjadi percintaan yang diharamkan oleh Allah SWT hampir terjadi perzinahan Karena ada percinta yang dilarang oleh Allah SWT apakah boleh kita mencintai seseorang? boleh tapi aplikasi cintanya yang perlu kita lihat Ali bin Abi Thalib ketika beliau akan melamar uh, apa, Fatimah itu dia sudah berdah cinta sedalam-dalamnya sampai-sampai cintanya Abu Abu Tol, apa Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah itu tidak terungkapkan dengan lisan, tidak terbacaan dengan lisan, tidak terungkap dengan anggota tubuh. Tersimpan hanya dia dan Allahnya yang saja yang tahu tersimpan. Sampai-sampai Abu Bakar dan Umar bin Umar bin, uh, bin uh, Fatthab sudah mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk melamar putri Rasulullah. Ketika datang Abu Bakar, dia melamar uh, apa, uh, Fatimah ditolak oleh Rasulullah. Nah ini ini uh, satu pengajaran yang uh, berarti bagi kita bahawasanya walaupun di dalam hadis riwayat turmisi itu Rasulullah mengatakan Kalau seandainya datang kepada aku Seorang laki-laki yang soleh Yang tarodoh na'andinih Engkau ridoh dengan agamanya Melamar anak perempuanmu Maka janganlah tolak Jadi kalau ada nanti kita punya anak perempuan Datang se seorang laki-laki yang soleh Kalian sudah mengenal agamanya Maka jangan tolak Karena kalau seandainya kita tolak Akan terjadi fitnah yang besar Nah, Walaupun demikian Rasulullah juga mengajarkan di hadis yang lain, yaitu ketika Abu Bakar melamar e, Fatimah, Rasulullah menolak lamaran e, Abu Bakar. Kemudian datang Umar, e, Umar beliau melamar e, Fatimah, juga ditolak. Kemudian datanglah Ali, dengan perasaannya yang sudah lama, beliau merasa cemburu ketika e, Fatimah dilamar oleh dua sahabatnya. Beliau merasa cemburu, dan cemburunya itu positif. Ketika beliau melamar diterima oleh Rasulullah SAW, keduanya berkah. Setelah lama, selang selang beberapa lama, uh, Fatimah berkata, sungguh, sungguh, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menunaikan janji yang sudah diberikan kepada hamba. Karena kata apa, kepada, kata Fatimah, dulu saya sudah merdang cinta yang amat dalam terhadapmu. Jadi cinta terhadap dari Ali bin Abi Thalib juga di dalam apa, hati Fatimah tetapi tidak dibuktikan dalam bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah nyatakan dalam ikatan suci Nah, inna billahi rahmatukumullah cinta yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu cinta yang sudah dihalalkan oleh Rasulullah Allahumma alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kita arahan bahwasannya dalam mencintai seseorang lawan jenis, mencintai perempuan kalau seandainya laki-laki, laki-laki mencintai perempuan itu dalam empat kaidah dasar, empat kaidah dasar sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tumkahul di nikahi perempuan itu dengan empat dasar lima liha karena hartanya wali nasabiha karena kesulungannya baik-baik wali jamaliha karena kecantikannya wali diniha karena agamanya fadfar bidatid din tarawad biadak carilah utamakanlah orang yang bagus agamanya maka kamu akan beruntung mencintai seseorang karena agamanya maka inilah cinta yang dirilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah mengatakan dari hadis yang lain kalau seandainya seseorang itu mencintai perempuan, karena kecantikannya, maka dia akan terhina kalau seandainya seseorang mencintai laki-laki uh, karena ke Karena hartanya, maka dia akan diremehkan. Jadi cinta karena agama maka akan diridhai oleh Allah Subhanahu Wataala. Jika Allah Rasulullah eh, ada sebuah kisah dan mudah-mudahan ini menjadi kisah inspiratif bagi kita, terutama teman-teman dan rekan-rekan yang belum menikah, yaitu kisah percintaan Rasulullah dan Aisyah. Dan kisah percintaan Abdul Rahman bin Abu Bakar Dengan Laila binti Abu Judi Abu Al-Judi Disebutkan Dikisahkan oleh para ulama Di dalam kitab eh, Tarikh Damascus Yang ditulis oleh Ibnu Asyakir Para ulama mengukilkan Kisah percintaan Abdul Rahman bin Abdul Rahman bin Abu Bakar dan Dengan Laila binti Al-Jundi, Al-Jundi, ketika Abdul Rahman bin Abu Bakar pergi ke Syam, ke negeri Syam, ketika itu negeri Syam belum ditaklukkan oleh Islam, dia masih berada uh, di kekuasaan yang lain, belum ditaklukkan oleh Islam, Abdul Rahman melihat seorang perempuan yang sangat menarik, yang sangat cantik. Sehingga Amr Rahman, Rahman bin Abu Bakar menulis syair-syairnya yang menggambarkan betapa ia sangat mencintai perempuan itu. Layla binti Al-Judi. Katanya, betapa indahnya ia. Betapa aku merindukannya. Betapa jiwa dan batinku terisi oleh bayang-bayangnya. Betapa aku merindukan kedatangannya seiring kedatangan kafilah haji untuk aku bisa bertemu dengannya. Kecantikannya sudah memikat hatiku, Kata Abu Rahman bin Abu Bakar. Kecantikannya sudah memikat hatiku. Kalau seandainya aku bisa memilikinya, tentu aku adalah laki-laki yang sangat berbahagia. Laki-laki <laughs> yang sangat beruntung. Ya, Kalau bahasa kitanya sekarang, uh, engkau adalah apa? Uh, bulat dan aku adalah matahari. Dunia milik kita berdua. Yang lainnya matra. Macam-macam ah, lah. Seperti itu saya <laughs> kira-kira yang lainnya ngotrah keluar syair-syair percintaan. -syair nah kemudian syair ini didengar oleh Umar bin Khattab ketika itu beliau mengetahui bahwasanya siapa ini uh, Abu Rahman bin Abu Bakar mencintai perempuan itu, akhirnya ketika Syam ditaklukkan oleh Islam di bawah kekuasaan Umar bin Khattab dia di antara tawanan-tawanan itu dia melihat perempuan yang bernama Laila dan dia mengirimkan perempuan itu diberikan kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar apa hal? pucuk di cinta tiba ketika hati berbunga-bunga dia pun datang mengatiri wah oh, pokoknya berbunga-bunga akhirnya Abu Rahman menikahi siapa? Oh, Laila binti al Jundi. sehingga ketika dia menikahi Laila binti al Jundi, dia merupakan istri-istrinya yang lain dia melupakan, dia malu pulih paling sana, mau imam, mesti saya Dia melupakan istri-istrinya yang ya. Dia terfokus karena kecantikan perempuan ini, Cantiknya perempuan ini sampai yang lain lupa. Rasa-rasa baru satu apa, muda seminggu, tapi rasanya baru satu hari. Yang lainnya sudah lupa. Sangking tertariknya. Deh. Kemudian ketika peristiwa itu terjadi. Uh, istri-istri siapa ini uh, Abdul Rahman mengadu kepada Aisyah binti Abu Bakar saudari kandungnya Abu, Abdul Rahman wahai Aisyah berikan nasihat kepada uh, saudara kandungmu Abdul Rahman bahwasanya dia telah merupakan kami bahwasanya dia telah lalai dengan keadilannya berikan nasihat kepada datang apa, siapa? Uh, Aisyah, wahai Abu Rahman, engkau telah melupakan istrimu yang lain, engkau telah berlaku curang, engkau melupakan engkau lalai dengan keadilanku. Siapa Aisyah apa? Aisyah ni marah-marah. Oh wahai Abu Rahman. Ketika wajahnya yang marah itu langsung disambut oleh uh, apa? Wajah yang tersenyum dari Abu Rahman seolah-olah dia juga dibutakan oleh cinta. Wahai Aisyah saudariku lihat betapa rapinya gigi istriku padahal Aisyah ini sudah sudah marah-marah sudah sedang tidak, oh, tidak dia dengar perkataan Aisyah apa kata wahai saudariku lihat betapa rapinya seperti gigi uh, gigi delima gigi Layla binti Al-Jumi sudah wah, wah, lupa dia say. akhirnya tidak mempan kemudian selama beberapa lama Aisyah berdoa kepada Allah mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah SWT sehingga dia ingat dengan keadilannya sampai pada suatu ketika Allah SWT menitipkan sebuah penyakit kepada Laila binti Al-Judi bibirnya membeli sehingga dia ketawa ataupun tidak ketawa giginya tetap kelihatan bibirnya udah jelek Kemudian... Kemudian... Ketika... Jeleknya Binti Erjudi... Mulailah berubah perasaan Abdul Rahman... Binti Abu Bakar... Yang dulu sayang sekarang benci, Dulu lemah-lembut sekarang marah-marah saja... Bawahnya. Karena melihat bibirnya sudah membeli... Bibirnya <laughs> sudah membeli... Kalau dulu istri-istrinya yang ditinggalkan... Itu mengadu kepada Isa... Sekarang yang mengadu adalah... Uh, Laila berciak Jodi. Wahai Aisyah, lihatlah saudaramu sudah melupakanku. Dulu dia sayang, sekarang dia pergi. Dulu dia sayang, sekarang dia pergi. Akhirnya, Aisyah menitipkan nasihat kepada Abdul Rahman agar tidak melupakan Laila, tetapi dia tetap lupa. Akhirnya dia sarankan untuk mengembalikannya ke negeri syam. Aini yang dikembalikan. Nah, Insyaallah Rabbul Aalimullah cinta karena kecantikan. Maka itu sudah dibuktikan oleh sejarah seperti itulah yang akan terjadi. Itu Abdul Rahman bin Abu Bakar, bukan Abdul Rahman bin Isa. <guluh> itu Abdul Rahman bin Abu Bakar, yang beliau itu adalah anaknya Khalifah. Kalau seandainya cinta bukan karena Allah, maka cinta itu akan pudar. Makanya eh, kaum wanita jangan kau perlihatkan kecantikanmu, karena kalau seandainya seorang pemuda tertarik dengan kecantikan Maka <coughs> ketertarikannya pun akan pudar sesuai pudarnya kecantikan. Kalau laki-laki tertarik dengan perempuan karena kecantikannya, maka ketertarikannya itu akan pudar seiring pudarnya kecantikan perempuan itu. Jadi Allah surah Yasin Allah menggambarkan: Wamakum Amirhu Munakhishu Fil Falti Apalayakilun Orang yang panjang umurnya maka akan berkurang penciptaannya tulangnya yang dulu kuat. Jadi langkung. Dulu pinggangnya seperti apa? Gitar Prancis yang aduhai. Sekarang udah kayak drum aja. Lurus saja. Kayak yang saya ini. kayak yang masjid ini lurus saja dari dari pucuk sampai ke bawah satul. Dulu yang bibirnya merah Dah hitam, sudah <laughs> hitam. Dulu yang ini kulitnya apa kencang, sekarang sudah seperti jeruk purut. Tahu jeruk purut? Kriput, kriput. Enggak. Nah, kalau seandainya cinta berpudar kepada pemudi, karena kecantikannya, maka karenanya itu akan berpudar sesuai berseiring waktu. Tetapi teman-teman yang disehati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya cinta itu karena akidah. Karena agamanya. Karena ketakwaannya. Karena ketaatannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah. Cinta karena ketaatan. Itu akan kekal abadi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mengekalkan dua sepasang sejoli. Yang bercinta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23 Bismillahirrahmanirrahim Walladina sabaru ibtigha awadhirum bihim wa akamus sala wa anfakumimma rozqna hum firro 'ala dia yadrauun bil hasanat syi'ah uladikal muqbadah jannatul adzim yadulunha waman salhamin abaihim Wahzujih, wahzuriyatih. Orang yang ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran, kemudian mereka berinfak, mereka beriman, mereka melaksanakan solat, semuanya itu, maka akan dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh bersama bapak-bapaknya, bersama anak istrinya, bersama anak keluarganya, akan dikumpulkan kembali kekekalan cinta karena Allah bukan hanya di dunia. Sampai di akhirat, Allah akan kumpulkan lagi. Di dalam surat uh, At-Tur ayat 21, "Wala'ina aaman wat tabat khunduriyatum bi imanin alhamdulillah khunduriyat orang yang anak cucunya itu beriman seperti mereka beriman, dia beriman kepada Allah, anak cucunya beriman kepada Allah akan kami hubungkan, akan, akan kami kumpulkan kembali bersama orang-orang. Anak cucunya yang sama-sama beriman kepada Allah di akhirat telah. Ehwabillaharohmuhmudzalah. Itu cinta yang terlarang dan hakikat cinta. Cinta yang terlarang adalah cinta yang melampaui kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahuwataala, yaitu mencintai yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan cinta yang hakiki adalah mencintai sesuatu apapun, baik itu cinta kepada anak, kepada istri, kepada dunia, kepada segala sesuatu cintanya itu karena Allah. Tidak dilarang kita mencintai perempuan, tidak dilarang. Tidak dilarang kita mencintai harta, tidak dilarang. Tapi kalau seandainya cinta kita kepada harta melebihi cinta kita kepada Allah, maka itulah iklan. Teman -teman yang keliru. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak lisan ini berkata kita lebih cinta kepada Allah. Kita lebih cinta kepada Rasulullah. Melebihi cinta daripada segalanya. Tapi tak kala suara azan dimandangkan kita cuek dengan azan. Tetapi ketika anak kita yang sakit, sakit anak kita, kita pun ikut sakit. Tidak mau berpisah dengan dokter. Selalu mencari obat. Selalu sibuk. Selalu gelisah. Karena melihat anaknya yang sakit. Kalau katanya yang terjadi yang demikian adalah berarti dia sudah mencintai anaknya. Melebihi cintanya kepada kepada Allah. Infaq bilarahimullah. Sekali lagi orang yang mengembalikan semua perkara kepada syariat, kepada Al-Quran dan Hadis, maka tidak ada kesusahan batin baginya. Sekali lagi infaq bilarahimullah. Orang yang mengembalikan seluruh perkara di atas dunia ini kepada Al-Quran dan Hadis, maka tidak ada kesusahan batin baginya. I ibnu Taimiyah, wa ma faala aqdai apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku. Inhassabu Nih, fhasbi halwa; waintradu Nih, ftradi siapa; wainqatalu Nih, fakatli syahadah. Apa yang sudah kerjakan oleh musuh-musuhku? Kata Ibn Taymiyah, kalau mereka meng mengusirku, maka usiran terhadapku itu adalah wisata iman. Kalau sahaja mereka membunuhku, maka pembunuhan terhadapku adalah syahid. Kalau seandainya mereka ingin mengurungku, maka kurungan terhadapku adalah kharwat dengan Allah Subhanahu s.w.t. Tidak ada kesusahan pasti bagi orang yang mengembalikan seluruh urusan kepada Allah, kepada Al-Qur'an dan Hadis. Anak yang sakit. Orang yang punya Al-Qur'an. Orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya. Orang yang menjadikan Hadis sebagai imamnya. Ketika anaknya sakitnya, sedihnya sewajarnya saja. Kenapa? dia akan berupaya secara prosedural, usahanya dia akan menjalankan dia, anaknya sakit, dia berobat tapi tetap saja sakit, dia tawakal kepada oh, ya Allah, saya sudah berobat, saya sudah obat saya tetap sakit, berarti itu gendak punya saya rindu, orang yang mengembalikan ukara kepada Allah, maka tidak ada kesenak, tidak ada kesusahan batin tetapi kalau orang yang kosong hatinya dari Al-Quran dan hadis maka ketika melihat anaknya kecelakaan, dia bisa langsung putus urat sarafnya bisa bisa gila. Kok oh, adil? Ya? Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang bersabar adalah ketika ditimpakan musibah kepadanya, kalimat yang pertama diucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang yang ketika melihat anaknya kecelakaan langsung putus urat sarafnya sehingga dia gila. Melihat anaknya sakit langsung gila. Sedangkan melihat dirinya yang meninggalkan salat tertawa. Jadi dia lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Ketika anaknya sakit, dia sakit. Ketika melihat dirinya meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah, sakit. Nauzubillahimudan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, subhanahu wa taala, e, mungkin karena waktu yang, di, yang membatasi sebagai penutupnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ada poin ketiga dan keempat yaitu aplikasi cinta yaitu. E, sudah benar dan tepat kalau seandainya kita itu mencintai semua sesuatu karena Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih dari segala sesuatu sudah benar. Tetapi yang diperhatikan di sini adalah ungkapan cinta kita kepada Allah dan ungkapan cinta kepada Rasulullah jangan salah. Jadi aplikasi cinta kita sudah benar ya. Cinta Allah, cinta Rasulullah lebih dari segalanya cinta apa cinta segala sesuatu karena Allah itu benar tapi aplikasi cintanya salah tetap juga salah contohnya banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi bukti cinta dia ungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sedangkan melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah jadi kita cinta kepada Rasulullah tapi mengungkap mengungkapkan rasa cinta itu dengan sesuatu yang tidak benar menjadi salah juga kita. Jadi mengungkapkan cinta itu seperti yang sebenarnya yaitu ungkapkan cinta kepada Rasulullah dengan mengikuti dan mengamalkan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarang. Itu itu bukti cinta kita kepada Rasulullah dan aplikasi cinta. Nah, ikhwal rahmatullah. Begitu juga aplikasi yang tepat cinta kepada seorang istri atau kepada anak atau kepada teman. Ungkapkan cinta kita kepada mereka dengan memberikan nasihat yang baik, dengan memberikan nasihat, nasihat agama. Itulah ungkapan cinta yang sebenarnya. Ungkapan cinta yang sebenarnya. Ikhwal rahmatullah. Uh, ada pun poin yang keempat, yaitu waktu-waktu untuk cinta. Waktu-waktu untuk cinta itu banyak teman-teman yang dilakoni oleh Allah. Kalau seandainya dua orang, seorang laki-laki dan perempuan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Rabi'i, Rasulullah mengatakan, Lam arroil mutahabaini misratiqah. Saya tidak melihat dua orang yang paling berkasih sayang, kecuali mereka aplikasikan dengan benar, yaitu melewati pintu nikah. Nah ini aplikasi. Waktu-waktu cinta yang dibenarkan. Jadi bolehkah kita bercinta dengan perempuan? Boleh. Kapan itu? Setelah menikah Bercintalah dengan perempuan yang sudah kita nikahkan. Mau apa pun, waktu, harta kumandang, itu. Lakukan apa yang kau kau ingin lakukan. Mau dari arah belakang, mau dari depan. Waktu, harta kumandang, itu. Datangilah ladangmu, istrimu, dari manapun kalian suka. Jadi silakan, bongkar masalah kau apa. -apa udah-udah udah habis ini istana. Pokoknya macam Tapi belum dinikahi, waktunya tidak, tidak tidak tidak tepat. Nah, mencintai Allah yaitu mencintai Allah waktu-waktunya ketika seperti malam. Ketika solat, ketika sujud cintai Allah dengan sujud. Waktu-waktu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillah rahmatullahi mungkin karena waktu yang terbatas di, mohon maaf atas segala kekurangan. Kira-kira uh, kita bahas bersama Tentang uh, apa, uh, Pertanyaan yang masuk Kalau saya ada yang bisa uh, Sudahkah bila Seorang akhwat uh, Salahkah bila Seorang akhwat menolak Dijodohkan orang uh, Tuanya karena alasan Menhaj Ikhwat tersebut belum mengenal menhaj salam Apakah sifat kekuh aqwat tersebut salah? Subhanallah. Mabarakallahu fik. Mudah-mudahan yang bertanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijodohkan dengan ikhwan yang saleh. Eh ikhwan terkait ee, apa? Terkait pernikahan seorang gadis dengan lelaki manapun, Rasulullah mengatakan Ayumam rohadin nakahat diwai diwali iha pernikah buha bautil. Ini kaidah pertama, yaitu seorang perempuan yang mau menikah maka mestilah pernikahannya itu dihadiri oleh walinya, disetujui oleh walinya. Kalau seandainya walinya tidak menyetujui dan tidak hadir, maka pernikahannya itu batil berdasarkan hadis Rasulullah. Ayumam rohadin nakahat diwai diwali iha pernikah buha bautil. Nah, ada pun jadi kaedah yang pertama, adapun uh, terkait deal deal laki-laki yang akan dinikahi, maka uh, seorang wali hendaklah berlaku adil dengan orang yang akan dia anak-anak yang dinikahkannya berlaku adil kepada anaknya yang perempuan yang akan dinikahkannya dengan meminta persetujuannya. Maka makanya Rasulullah mengatakan. Kalau seandainya ada seorang wali meminta izin kepada eh, apa kepada yang anak yang akan dinikahkannya, maka kalau seandainya anaknya diam, maka diamnya itu adalah menunjukkan maunya. Jadi eh, insya Allah untuk apa eh, untuk kemaslahatan untuk kemaslahatan, eh, bisa kita eh, apa? yang akan nikah, akhwat ee, melakukan apa, e, komunikasi secara kekeluargaan dengan e, orang tua supaya ada sisi temunya karena kalau seandainya perempuan tidak dengan izin walinya dengan tanpa walinya maka nikahnya itu batal maka capailah pernikahan yang disyariatkan di, di, di oleh Allah wa lewat e, lewat izin dan lewat keberadaan walinya, yaitu orang tuanya. Jadi kira-kira seperti itu, mudah-mudahan dimaklumi ya pada akuan yang bertanya, yaitu ada komunikasi yang sehat dengan keluarga, sampai bertemu, sampai ada titik temunya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ada yang lain kira-kira ini pertanyaannya sulit-sulit, gampang-gampang sulit gampang-gampang sulit, gampang -gampang sulit. <gampang -gampang sulit kan? kalau secara hukum ya seperti itu tadi tidak sah pernikahan perempuan tanpa walinya tetapi nanti bakal ada secara fikih ya, bakal ada secara fikih wali yang wali yang udul, yang dia itu memaksakan kehendak Sehingga diperbolehkan secara syariat untuk seorang perempuan menikah dengan tanpa wali yang sebenarnya, karena hak walinya turun kepada wali yang lain, yaitu di dalam fikih, apa, secara fikih itu disebut dengan apa, kauzi hakim. Maka kalau seandainya ada wali yang udul, wali yang udul yang e, menyalahkan keindah, maka boleh apa? turun hak walinya itu kepada Hakim turun kepada Hakim misalkan ya Rasulullah mengatakan pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu e, anda adalah sepadat baik agamanya baik hartanya dan semuanya sepadat nah kalau seandainya jelas-jelas yang akan kita nikahi yang akan kita nikahi itu adalah seorang laki-laki yang sudah jelas-jelas dia itu orang yang senang bermaksiat yang sudah jelas yang kita sudah tahu betul agamanya tidak ada nilai plus dalam keagamaannya, maka kita diperbolehkan untuk menolak. Diperbolehkan tidak tidak tidak tidak berdosA tidak berdosA berdosA menolak. Karena itu ada wali hul, wali hul yang memang benar benar memaksakan kita. Kecuali nanti ikon bilar rahmatullah. Perempuan yang sudah janda, ya. Kalau perempuan yang sudah janda dia secara mutlak Ee, apanya untuk menentukan pilihannya ditentukan kepada dirinya sendiri jadi tidak perlu meminta izin kepada kedua orang tua kalau seandainya perempuannya janda maka hak, hak perwalian itu sudah diserahkan kepada dirinya sendiri tetapi kalau perempuan yang ee, belum janda yang masih gadis maka hak perwaliannya itu masih ter kepada orang tuanya tapi itu yang seperti yang kita jelaskan tadi kalau seandainya sudah sudah jelas Orang itu adalah orang yang bermansyat maka kita tidak membolehkan untuk mengolah. Karena kalau seandainya pun kita terima maka e, ada dua hal yang kita salahkan, ya, yang kita selisihi Yang pertama menyelisihhi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selam far sirgidatikin terobat tiada. Pilihlah seseorang itu karena agamanya, maka akan sempurna, maka akan beruntung. Kalau seandainya kita memilih yang e, pasangan bukan karena agamanya maka akan mengalami kehancuran Mungkin seperti itu Ibuah Alhamdulillah Kalau seandainya tidak ada lagi Mungkin kita menikupkan demikian e, Mohon maaf atas segala Pergulangan, kalau seandainya Ada kata-kata yang kurang perkenan e, Mohon dimaafkan Aku lukau lihadah innahu linnahu wal gufuru rahim Bapa Tuhanmu, maha pemurah. Aku bersyukur kepadaMu. Aku bersyukur kepadaMu. Aku bersyukur kepadaMu. Aku bersyukur kepadaMu. Aku